Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelést halljátok. Ez a 191. a Mennyország generális adás, én pedig Ádám vagyok. Kis Gabriella. Én meg Fejez És... Ki az első? Ki húzta az első számot? Ez biztos, hogy igen, igen, ami azért volt ez a mekegő effekt részemről, mert nem is tudom, hogy <gül> nem, túl, nem túl dicsőséges, hogy ilyen cikkekkel rögtön engem a kapcsolatba, de tényleg én hoztam. Mert a múltkori adásnál és majdnem megreszkíroztam, hogy beszéljünk első van László egyik uh, report, uh, interjújáról készült cikk. Kapcsán, ami hát főleg azért, mert ez az a olyan, hogy nekem a bicska kinyílik a zsebemben, és viszont volt egy olyan bekezdése az interjúnak, amely nagyon érdekes felvetéseket tartalmazott, teljesen függetlenül attól, hogy ez a figura most egyébként miről nyilatkozott. Ő konkrétan azt arról beszélt, hogy szerinte az irodalmi kortás szakfolyóiratok annyira alacsonyan példány annyira kevesen olvasják, hogy ő egyáltalán nem támogatna a nyomtatást, hanem elektronikus megjelenést. készül annyi példány, ami kötelező példánynak megfelelő, és és a és, és pedig é e, e, e is kész. És ez nagyon érdekes a téma, de ezt én végül kihagytam, viszont mások lecsaptak rá, és az irodalmi jelen oldalán egy cikkben több folyóirat, kulturális vagy irodalmi folyóirat szerkesztőjét kérdezték meg, hogy ők mit gondolnak erről. Ezek azért különösen érdekes, mert, mert olyan szerkesztők nyilatkoznak, akik papír, illetve e folyóiratot, vagy tehát webes felületen működő közeget is szerkesztenek, vagy csak azt. Tehát egyáltalán nem meglepő módon nem az a reakció, hogy nehogy már megszűnjen a nyomtatott sajtó, hanem, hanem itt különböző szempontok alapján ö, fogalmazzák meg azt, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne az irodalmi ö, szövegeknek a létjogosultsága a nyomtatásban, vagy nem nyomtatásban. Nem tudom, hogy volt-e valakinek ereje bele ebbe az irodalmi jelenest cikkbe? Lesúnyom a szememet. Én, én belenéztem, de nem vagyok meggyőzve. Aha. mert hogy eléggé elalibizett válaszok vannak, a, a legegyszerűbb az, hogyha az ember nem azzal száll szembe, hogy nyomd költségek és a többi, ez mennyibe kerül, nem erre van a pénz, hanem azzal, hogy azt mondja -e Simo, hogy hat példányban printben leadják az országos stécsénykönyvterek, hogy meg papírban a minden többi, az pedig menjen fel a internetre, és ne kell többet nyomtatni arra nagyon jó indokokat lehet olvasni ebben a vitában, hogy miért nem lehet hat példányban kiadni egy lapot. Uh, igazából igen, a nyomtatás, meg a nem nyomtatásról sokan írnak, viszont uh, arról is, hogy ez, ez a támogatás, tehát inkább arról van szó, hogy támogatja az állam, és így az állammal uh, az mi vagyunk. Én, tehát mi támogatjuk azokat az irodalmi uh, újságokat, amelyeket mi nem olvasunk, vagy uh, ki hogyan olvassa ezeket, uh, nem nyilatkozom mások nevében, én némelyiket olvasom. Uh, és hogy akkor mit, mit támogassunk tényleg azt, hogy, hogy kiadják a papírt, vagy, vagy hogy emberek kapjanak azért pénzt, hogy megírnak olyan szöveget, amit te nem olvasol, vagy nem szereted hogyha megnézed, vagy nem értesz vele egyet. Milyen összegek hova kerüljenek, és, és, és hogyan, hogyan lehet, hogyha esetleg olyan szövegek jönnek létre, amelyeket te szeretnél, vagy, vagy, vagy fontos lenne neked, hogy ez eljusson hozzád minél hatékonyabban. Na most egy papír lap, az szerintem ilyen szempontból a legkevésbé hatékony üzenetközné is, hogy, hogy a, a te hozzád, vagy én hozzám a leggyorsabban eljuttassanak egy jó szöveget. Számos van és, és, és, és nem követi az ember, nem veszi meg. És pont azok, akik egyébként webes portált, például a, a, a, a, a, a igen az Áfra János, ott az elején az a nyomtatásról beszél, de például a Podmayorszkiszilárd megjelenései azok érdekesebbek. Őt mindenképpen ajánlom. Akit érdekel a téma, neki ajánlom, hogy olvassa el, mert, mert nekem árnyalta azt a képet, hogy hogyan, hogyan viszonyulnak a mai szerkesztők, az irodalmi élet működtetői gépezetének olajozói ehhez, a, ehhez az állapothoz, ami most van. Nem csak az állami támogatásokhoz, hanem a, hanem a változó közeghez is. É, igazából mindig nem tudom, hová tenne az egészet. Tényleg mondjuk volt egyetem ismerős is szembennek a vitában, de ilyen miút, meg, meg Zemblényi Múzsa, meg hasonlók, amikkel életemben nem találkoztam printban. miútnak legalább webes verzióját ismerem. Pont a miút egyébként az, ami, ami én úgy láttam, hogy nagyon-nagyon felé nyomul, és sok sokfelé merít, és éppen azért elég nagy területeket lefed. Én egy ideig egyébként előfizettem rá, csak... Ö, igen, azzal szembesültem, ez ezzel támogatnám a létét, hogy, hogy az elektronikus verzióját nagyobb esélyre olvasok el, egy mű cikket, ami fent van a weben, és csak azt, mint egy újságot, amit megveszek, azt nem fogom végigolvasni, hanem ugyanúgy, ugyanúgy két cikket olvasok el, vagy esetleg belelapozgatok, vagy ö, átugrom, és, és, és ezért hazardónak érzem a, a, a teljes újság beszerzését. De mondjuk lehet bele csomagolni zöldség hiát meg ilyesmit, mondjuk krumplit pucolás. Nem, egyébként meg... Nem, ezek keményre vannak öltve a... a gerincük, legalábbis ragasztóban, van, Itt rohadt nehéz a... szétszerni krumplit pucoláshoz. Hát akkor nem Nagyon megnéztes, szép. Szép, ami utaz egy szép kieles újság, és ezért nem, is, nem, a, nem a helyi téma kategória, hogy, hogy ezen mondjuk azt már eleve kukában. kezd, tehát, hogy nem használjam krumpli pucolásra, mert soha nem, bár lehet, hogy bár én már számtalan cikket olvastam egy krumpli pucolás közben, amire rá, rácsodálkoztam, hogy mikor a, mikor a cikk, és hogy néhány hónappal ezelőtti az. A céges konyhánkban van iblik, hogy szerintem egy hónapnál gyakrabban nem cserélik azt a napi lapszámot, de minden ebédhez van benne új információ. <gül> igen, akkor ez az, az, az, az, az, hogy megfette Bajor az orvosa, az mindig pont ugyanolyan aktuális. <gül> <gül> nagyon jó. Akkor most van valami jodol, más. Mi, mit szóltok hozzá? Még egy fél van nekem ehhez, hogy nagyon izgalmas, amit a neutiluszosok csinálnak a tudományos folyóiratokkal. Majdnem rábeszéltem magam, legalább háromszor hogy megrendelem, csak mindig megláttam a és Amerikából légi ezért nagyon utálok dolgokat, de igen, mert többször volt szó ebben az adásban. Ők azt csinálják, hogy fent van a teljes lapszám, nagyon izgalmas uh, cikkmixekben az interneten, mindig egy-egy témát választanak ki, nem tudom én, hang, és akkor abban van szó a normál zenei által kezdve a, a, a, a lokátorokig mindenről, és meg lehet rendelni újságként, ahol uh, negyed évent meg a legjobb cikkekkel, és akkor küldik egy igen szép kiadványban neked a, a kedvenc cikkeidet. Hmm. Zöldségnél és gyümölcsnél maradva, én mindig kiakadok itt, bemegyek a boltba, és akkor mondjuk látom, na van cseresznye, és az Amerikából hozzák, és akkor lerakom, és teljesen rosszul vagyok a gondolatától is, hogy micsoda iszonyat költséggel jár, ilyen carbon footprint az a tényleg így hatalmas lábnyomot hagy. De a papír az még bele kell, hogy férjen. Igen, amíg a papírt is nem Amerikából hozzák repülőből. Ott vágják le a, a, a lassan. A, a következő hírből csak pénz utazik. Biztos ismeritek ezt a James Patterson nevű ilyen reptéri újság, újságkönyveket író figurát. Igen. És azt írja a Guardian, hogy támogatja a Angliában az ilyen független könyvesboltokat. Így, ha Elolvassátok részletesen a cikket, kiderül, hogy így a gyerekek olvasását serkentendő, ilyen könyvesboltonként kb. 5000 fontot lehet igényelni, és megindokolni, hogy mire költik. De érdekes dolog, hogy egyrészt, hogy átküldi a pénzt, ugye... Pocsolyán, ahogy mondani szokták, másrészt meg, hogy eléggé pici összegről van szó, tehát, hogy nem valami alapítványt, vagy valami nagyobb költségű programot támogat, hanem ilyen pici donációkat uh, küld, ilyen egyes, egyes kis könyvesboltoknak. Érdekes, hogy mi motiválja ebbe, és biztos, hogy ez a legjobb megoldás erre. Nem tudom, hogy jó 5000 font, az relatíve sok pénz, de nem tudom, hogy mit tudnék csinálni belőle, ami megváltoztat bármiféle hozzáállást a gyerekek részéről. Egy könyvesboltban lehet programokat szervezni, nem tudom én, egy ütes fellépést, vagy egy Apple Band fellépést. Nagyon, <gall> nagyon. <gall> <önt> <há> a másik viszont, hogy 300 ezer dollárt, arra már lehet építeni egy olyan fasza alapítványt, mert 400 ember dolgozik, vannak írógépeik a... internetjük, és a végén 15 dollárt valaki veszélyes írkéket, kidobják az ablakon. Aha. És készül róla egy külső kontraktortól egy ilyen analízis, hogy ez miért volt jó. Így megy ez. Tehát akkor támogatjátok, hogy ilyen apró támogatásokkal lehet különbséget létrehozni? Az. Igen, egyébként én szerintem pont minél kisebb a közösségek tudják jól felhasználni a pénzt. Tehát ugye a lokális meg a hatása szerintem sokkal nagyobb, mint egy, egy nagy pénzre, viszont tudjuk, látjuk, hogy a nagy pénzek elosztása sokkal problémásabb, viszont tényleg ez a két programot szervezni, vagy, vagy, vagy három kiállítás meg egy workshopot és egy tábor gyerekeknek, ugye egy fő cél a gyerekek a gyerekolvasók ö, ö, aktivizálása, na hát nekik ö, ö, szerencsére nem feltétlenül ezért belőtözött boholc meg ízékel, hanem hanem egészen egyszerű dolgokkal is el tudnak játszani. Inkább aktivitást, tehát hogy aktivizálása a kis ö, ön. Na, na benne zavarodtam, de biztos tudjátok, mit akarok mondani. Ez ilyen ilyen támogatom. Igen. Egyébként van, tehát a sok száz könyvek között van csomó ilyen gyerekkönyv is, Szóval onnantól <coughs> kezdett el ezzel foglalkozni, de így rápillantottam, hogy miket írt, és eléggé szarul néznek ki ezek a könyvek, és gyanúsan sok egyébként is. Azon gondolkodtam közben, hogy, hogy milyen gyerekirodalmas dolog jött erre szembe, de csak az emlik, amit a könyv, talán még fesztivállal kapcsolatban, amit mondott az a... Valami. Hát valami. a meg, meg is könyves program, szerintem az még a, amennyire korporét, meg, meg mit tudom én, tehát ott tudok olyat elképzelni, az, az. hogy a kezébe adják a gyereknek, és mit tudom én, egy két falat közben így elkezdi nézegetni, és így megfogja az élménye. Ez a nehéz nem, hogy így valami élmény megfogja a gyereket, hogy ő akarjon olvasni. Aha. Mm. Én szerintem az, az a, a Károlyi kertesre gondolsz, ami... Uh, a Károlyi kert voltunk Klauzán. Hát szerintem igazából ugye mindegyik uh, könyvfesztivál könyvét az nagy gyerek szekcióval uh, készül. A könyv uh, hétnek is van külön gyerek uh, könyves uh, uh, programsorozata, és uh, ezzel az időfutáral még minden mai napig uh, dedikálások meg programok szerveződnek rá. Illetve én pont azt néztem, hogy másik... Uh, Videó voltam, már nem fér bele a hetemben, hogy, hogy elindultak olyan könyvkiadások itt a Magyarországon, ezek a kamaszoknak, kiskamaszoknak kamaszoknak szóló. Én már nem tudom, melyik a fifősági, mert, mert azért itt két, két év ugrás az egyszer. már már már másik generációt eredményez, 12-14 éves például a gyerek, nem mindegy. De, de. Most például az a DAC című, akkor nem csak a Szent Joannak Rémi, hanem a, az időfutás sorozat. Szóval beindulnak olyan könyvek, amelyekhez már a, nem csak az egészen kis gyerekeket, hanem a, a lassan a felnőttesedő gyerekeket is berántják az olvasásba. És ezek voltak könyvféten is ilyen programok, csak ja. nem szültem rá. A Szent Joannának a sikerére legalább fél tucat kiadó próbál felülni most. Egészen meglepő módon, tehát a, a dac a hűvös völgyi, a stb. Hmm. És pont ugyanúgy De... működik, mint amikor mindenki elkezde skandináv krimit kiadni, vagy amikor mindenkinek volt egy varázslós iskolás könyv. Aha. Én a dacot meg a hűvös völgyit, azt nem venném egy alá. Szerintem a hűvös az inkább klón, a dac pedig egy másik kategória. Mindegy, meglátjuk. Én úgy látom, hogy ezeknek a könyveknek például a sikerét azt is megteremtő, hogy közösségi aktivitás kapcsolódik hozzá, mint amikor annak neked volt nagy kedvenced, vagy te sokkal jobban szeretted, mint én, a Gergő könyveket, hogy ott ugye egy egészen sok minden tartozott az olvasáshoz. Én abban az értelemben mondtam a Jonas hogy nagyon látszik, hogy milyen az, amikor a könyvipa ráére zár, hogy most el lehet adni piszok sokat, és akkor hirtelen mindenkinek lesz olyanja. Ha egyszer, egyszer divat lesz a rózsaszín ószógumi, akkor az Alexandrától a Lirán keresztül a Massolitig mindenhol azzal lesz tele a polc. Igen, az igaz, hogyha úgy ezik el, adni, akkor a, mondjuk a már betárazott vagy várakozó, a álló szerzők azok előre ugorhatnak, és akkor, akkor aktivizálják őket. Hát ez van, mindegy. jó és rossz irodalom ugyanúgy születik, az olvasom, meg talán profitál. Viszont szerintem a következő is tartozik tartozik, mint hogy nem hiszem, hogy igen, Balázsak igen, ott egy... volna fel nyári Krisztián <sírt> előadás. Igen, Éz ez egy meg. TEDx videó, amely a Slamről és az irodalom, tehát a költészetről szól. Hát ahogy ezek az előadások szoktak volt lenni, ez a maga is ilyen, hogy röviden, tömören pár tétel mondatot megfogalmaz, aztán vagy úgy érzed, hogy úgy, nagy újdonságot kaptál, vagy pedig tényleg csak szépen összefoglal valamit, ami már megvolt. Ezt mindenkinek a saját döntésére bízom, hogy, hogy éli meg. Szerintem elhangzanak olyan mondatok, nem, nem, elhangzanak olyan mondatok, amelyeket én abszolút igaznak érzek, hogy kit mennyire idegesít, azt nem. Mennyire tartja jónak, vagy fontosnak, mennyire idegesít nyári Krisztián, vagy mennyire tartja fontosnak, jónak, hogy léteznek ezek a jelenségek. Kettő nem ugyanaz, de mind a kettő nagyon vitatott, annyival hasonlítanak. Érdekes, hogy ők együtt csináltak egy ilyen előadást. Tajánlom, vitaindítónak. Oké, okay, megnézzük. Nagyon-nagyon-nagyon igyekszem nem. Mondani át, uh... Nem mondani azt, hogy összenő még ami összetartozik. Uh, mondom. Uh... Nézd meg, biztos, hogy tehát, nehéz, tehát olyan mondatok vannak benne, amivel nehéz vitába szállni, és, és olyan szándék, amit, ami viszont szerintem is fontos. És hogyha ezek a, ez, a, ez a videó, vagy ez a, ez a TEDx közökben ez, ez terjed, akkor, akkor, akkor hajrá, így virágozom minden virág. És, és a nyári Krisztiánnak pont ez egy, egy nagyon fontos szerepe, hogy... hogy iszonyúan tolja azokat az adatokat, amelyeket az ember utoljára a középiskolában gyűlölve rákicsált, és próbált visszaköpni a dolgozatírás közben, és most pedig rájön arra, hogy ezek élvezetes életek vannak mögötte, és stb. stb. stb. Ugyanúgy a költészet is ilyen. Tedik személy, locsoltál egy kis kerozint. Igen, hatalmas rajongó vagyok amúgy is. Ez van, ez van. Okay. De a következő is Mind még marad te. a költészetnél. De ez, ez egy olyan, ja, olyan cikk, ezt biztos te dobtad be, Gabi, de én is rakhattam volna csak teljesen rossz okból. Igen? Igen, de mondjad. Ez azért furcsa, mert én el csak tudtam, hogy nem két, két új szafó vers, magyar fordítása, és ez olyan érdekes, hogy mind a mai napig ugye bukannak elő szövegek, ilyen Indiana Jones-os körülmények között egyszer csak megjelenik egy papírusz, és akkor azon van két vers, vagyis hát az egyik nem teljes, és aztán mint szembesül az ember egy, egy régi költőnőnek az szövegével, ami nagyon, ez egy nagyon kellemes élmény. Maga a cikk viszont olyan hosszú volt, hogy, és olyan egyetemi hangulatom támadt tőle, hogy, hogy, hogy nem olvastam végig. Tehát, hogy inkább a versekre görgettem le, miközben egyetem nem kellemetlen, hanem, hanem azt hiszem, hogy nekem most így az életemben az egyetemi előadás pont nem fér be, és, és, és így az a túl hosszú, hogy elolvasom. kundorító <gül> <Igen>. uh, <gül> idioma az most így beugorott, hogy, hogy mindez nem értékítő lett, hanem, hanem így alakult. Viszont benne van a versfordítás, és, és egy valakit érdekel, akkor új, 2000, majd 2000 éves szöveget lehet olvasni. És, és Balázs, nagyon szedbe? kíváncok. Nem, nem, Ádámnak eszébe jutott erről valami. Én rögtön, hogy egyébként az a vicces, hogy versfordításokkal a mai napig lehet sokolni embereket. Az Ionine-on valamikor a hónap elején volt egy, ez a vers annyira mocskos, hogy sokáig le sem fordították angolra, című cikk, ami felszántatta az internetet, úgyhogy az egyik kollega megírta ennek a magyar verzióját. Egy Catullus vers, magyar fordítás viszonylag régen van, tehát legalább 50 éve. Sőt, hát devecseri még régebben. Minden esetre körbejárta a internetet az, hogy itt van egy vers, és régen csúnya szavakat írtak bele versekbe. És millióan nézték, úgy magyarul, mint az angol. Itt, hát ott Töké. valami 81 ezer uh, új látogatót ír az I.O.9, 9, a levelem, nem tudom, hogy kerülték a Tullus vers, mert ez a Goku-nak a science fiction blogja. És amúgy meg nagyon szórakoztató. És gyorsan, amíg még itt a gyerekek nem dobják el teljesen a műsort, itt a felvételt, puhárós téma, az is, én gyanítom, hogy az is a gabi Egészen biztos vagyok benne. Akkor viszont a mute-ot kikállamod, és... Gabi. De mennyire, igen, mennyire, mennyire, már, már már mennyire ide? Már egy ideje, beszélek hozzátok, és megint uh, ignoráltatok, ez egy kicsit fáj, de túljöttem magam rajta, és visszakapcsoltam a mikrofont. Uh, igen, ez a, hát irodalmat érint, mert ugye természetesen a filmsorozat uh, kapcsán feltették a forró Apartment 3D bejárható, kattintható jó nem Á, teljesen bejárható nyilván mint egy, mint egy ö, ö, videójátékban. E, azt nem tudom, hogy észre lehet e hogy, ö, hogy ilyen kis bajuszokkal vannak jel, ez olyan pontok, amire rákattintasz, akkor, akkor információkat kapsz, akár a film, ö, akár a bizonyosítekben meg a könyvről szól. Ö, ezt majd nézzétek meg. És amikor, amikor konkrétan egy ilyen, szép futott az arcomon az, az a mosoly, az a beállítás, amikor így látszanak a, a Jupiter, látták, vagy én. Már nem tudom, hogy hogy nevezik ezeket, hogy így a, a felett a, a, a filmes eszközek itt kivillannak. Le, lehúztam, így is de egyik Gyönyörű. Őrültesen lakható ez a lakás, nagyon, nagyon kéne. Szép. Nagyon, nagyon Még szép. Azt takarítani is kell benne, meg minden, mert ez koszosan nem mutat. Történik. Nem, valószínűleg megtakarítják, igen, és nagyon, hogy hívják ezt a, az építészeti stílust, vagy uh, na mindegy, uh, amúgy is imádtuk szerintem, aki szereti a parvosokzatot, annak már biztos feltűntek a, a, az épületek, az tárgyak, és nem jut eszembe a szó, de, de élvezkedjetek ti is téged pedig, mint ha keresnének a háttérben. Igen, és látom, hogy van még itt egy hír, hogy a rínak megint, és úgy látom, hogy valaki ezt előre tudta. Mert ha hírünk, akkor, akkor, akkor is sírás lesz a vége. nem uh, ismertesz egy gyorsan még az adásszünet kapcsol Kapcsolódónak szántam az adásszünet előtti elemnek. Uh, Amerikában megint azon rágják egymást az emberek. Uh, Meseből, New York magazin, uh, American Life and sattara hogy Hogy nem adnak el annyi e mint a hány e-könyvolvasót korábban eladtak, az e-könyvolvasónak vége van és amúgy is. Bezzeg okostelefonból, a tabletből egyre több kell el. Uh -huh. És azért tetszik nekem ez a cikk, mert minthogyha teljesen a amellett amit minden e-könyvolvasó tulajdonos egyébként szerintem sejt, hogyha az ember vesz egy ilyen eszközt magán, akkor nem fogja úgy cseregetni másfél-két évente, mint az okostelefonját. És ezek a lassuló adások jelenthetnek a dolgokat, de az is lehetős semmit nem jelentenek az égégyat a világon. Én nekem a megfigyelésem továbbra, is azt talán ezt már korábban is mondtam, hogy nyilván attól is függ, hogy hol van az ember, és milyen környezetet lát napi szinten, de míg a, az emberek rákényszerültek könyvek olvasására, kindől eszközükön, amit karácsonyra kaptak a mit tudom, és szülőktől, vagy házastársaktól, vagy vettek maguknak a reptéren, addig a, ezeken a tableteken tényleg annyi minden más lehet csinálni, hogy inkább ilyen match-trip, puzzle-játékokat nyitnak meg, én, én azt látom a közlekedési eszközökön, És én simán el tudom képzelni, hogy jelentősen kevesebbet olvasnak azok az emberek, akik ilyen elektronikus kütyüre szegezik a tekintetüket, mint mondjuk pár éve a tabletek előtt. Ö, igen, az a kérdés hogy azok az emberek akik könyvet vásárolnának amúgy is, azok milyen eszközön teszik ezt. És az itt túl kevésnek nem nem, nem ezek meg a kiadók, hanem hanem aki így a rejtérenle akasztja könyvet vagy a Kindul olvasónak örülés akkor vesz vesz rajta három könyvet, tehát szerintem szűkebb réteg az, aki mindenképpen könyvet fog venni, azok vagyunk mi. De így a lemorzsolódnak a nagy tömegek, nagyon könnyen, hogyha mást is lehet csinálni, mondjuk nézni rajta a, az aktuális Game of Thrones epizódot, vagy mondjuk mecstri játékokat játszani. Szóval én, én teljesen értem, hogy miért sírdogálnak, tényleg még baj is lehet. Igen, csak azok az emberek nem lehet biznisz alapozni, akik kényszerből vásárolnak könyvet, akkor az Amazon sem okos telefont adnak ki újonnan, hanem felvenni a ukránis társa bt és pofozná az összes embert, csállítaná mindenki mellé egy ilyen rendőrt. Hát de azért veszi pont a telefont, ugye az mindenre rámutatsz, és akkor meg tudsz vásárolni belőle egy példányt, és messze nem csak könyvekből, tehát így látszik, hogy az egyéb ilyen e-commerce dologra erősít rá a telefon is, mert na mindegy, ez megint olyan, hogy majd pár év múlva lehet nézni a grafikon, de én teljesen, tehát így a, legalábbis ebben a környezetben azt látom, hogy az az ilyen figura, aki a, a közlekedési eszközön kindölöm, vagy akár mint könyvet olvasok, most más csinál. Ön nem a felvilágosodás eszköze ilyen szempontból az olvasó. az a, a nagy és teljesen megalapozatlan dolog, hogy most mindenki könyvet fog olvasni, mert most egyszerű lesz ez, mm. az nem jött be. De ebben mindig is hülyeség volt. Ez kicsit olyan, mint a, a V volt a videojátékok világában, hogy akkor most olyan emberek is megvették, akik alapból nem vennének videojátékokat, és meg a hozzá csomagolt játékra azzal foglalkoztak is párszor, de aztán már soha többet nem fognak játékot venni. Igen, igen, igen. Ö, emiatt persze aggódhat majd a könyvipar, hogy azok az emberek, akik nem olvasnak, azok nem olvasnak. Így van. De, de ez egy viszonylag egyszerű állítás, és <gül> nem kell hozzá semmilyen eszköz. Oké, okay, akkor itt most lepaozzalunk, és mindenki a gyerekeket ellátja. A könyvek. Valammal ott jártunk, igaz, hogy mit olvastunk. Igen. Ádám és és, ti érde és, az és első. én egy. Igen, egy borzasztó baleset folytán én vagyok az első, ezt én sem értem teljesen. De mindegy, is elmondom azt, hogy Timur Vermesnek a nincs csak van itt című Hitler könyvét sikerült elolvasnom, amit azért meg egészen idáig, most, hogy már egyáltalán egy, egy metro plakát sincsem kint, míg korábban nem lehet elkerülni reggelente Hitlert, mert nem annyira durván szerettem a hype-ot, és mindig ah, ráér, hirdetik annyira jó nem lehet, ott van az 50 szürkőtön árnyalata mellett a hármas vonalán, nagyon el akarják adni, stb. stb. stb. meg amúgy is Hitler. És ehhez képest egy. egy tök jó könyv. Azt nem mondom, hogy a németeknek az új Zrinni elsza, már csak azért is, mert egy picit de figura volt Hitlernél azért. De, de az a szint, vagy azt hozza igazából. Egyszer csak fel kell valahol Berlinben egy, egy telken a az 1911-ben, és Először tisztában sincsen azzal, hogy eltelt az idő, oda sétál egy újságoshoz, az az beszédbe egyedik közlé, közléhez, nagyon hasonló egyébként Hitlerhez. Véletlen ez vagy direkt. Majd majd lesz munkája bekerül az úgynevezett médiába. Mikor játszódik ez? 11. 2011 hülyeséget 2011 hülyeséget mondtam. 2011 Azért gondolom, hát, hát, nagyon trükkös. Szé <gül> Szé <lássé gül> igen. Pardon, szét vagyok peregve, <gül> uh, mert a hét, a hét egy rész 2014-ben töltöttem, mert hogy most, most halt meg tegnap szegény Ferenc Ferdinánd és kezdődik a világháború. Száz év ide fel se tűnik már. Tehát hülyeséget beszéltem 2011-ből, és akkor találkozik az internettel, a mobiltelefonnal, és azzal, hogy Hitlerből viccet csinálni ér és nem is csinál bőle viccet, hanem, hanem mondja a szokásos szövegeit, és egy dologra kérik, hogy, hogy a mai médiában tényleg mindent lehet, egy, egy dolog nagyon fontos, a zsidó téma az nem vicces, és ebben Hitler is egyetért a zsidó téma, az nem vicces. És innentől kezdve díjak, meg minden, meg, meg ilyen posztmodern kritika arra, hogy mit csinál ő ott a tévében, tök vicces, nagyon sokáig lehet húzni ezt a ezt a, a vége egy picit antiklimatikus lett nekem, ott, ott hiányzik valami Uh, valamit több annál figyelem, szpojlerezni fogok, mint a, az Őrkény az Éges most viszi című pogányás, pogány, pogácsás csattanója. Uh, ugyanakkor olvasni határozottan jó, és nagyon, nagyon megéri belenézni. Nekem nagyon Mert... tetszik a magyar címet tök jó. Ez a szóval Nicsak ki van itt. Nagyon jó cím. Uh, pedig azt mondom, hogy egyébként azért Egyébként tükörfordítás németre is pont Há. ugyanez, és ez a, ez a műsora neki a tévében, amikor már saját műsor is, ahol a németeket bassza le, hogy mi csinálnak ezzel az országgal. Úgyhogy összességében egy tök jó könyv, nézzetek rá, mert, mert én vasárnap délután egy délután elfogyasztható és vicces. Gabi, neked milyen heted volt? Én nekem kemény, nagyon kemény, mert hogy... <síthat> És, és nem, a könyv, könyvről beszélek, a Knife Balkernek az Abara cím sorozatának a többi része is, én azt gondolom, úgy terenk, hogy téma volt az adásban. Lehet, hogy talán az első része még nem, mert az korábban jelent meg, mint ahogy elkezdtük a podcastot, de azt hiszem, hogy a kettesről már beszéltem. A hármas az abszolút évfél is megjelenti már magyarul. Ezt a hármas kötetet olvastam a héten, és... Te, abszolút éjfélnek, én abszolút híve vagyok uh, Barkernak. Imádtam a Korbácsot. Szerintem ez az egy, az egy gyönyörű könyv, és, és azt Gabi szeretem benne... és a videójátékát bennem... végigjátszottad? Volt egy Clive Parker Chirico? Vagy mi volt a címe? Ilyen horror-FPS. Aha. Hát nem vagyok nagy FPS-es ezért, mert hogy nem vagyok jó ö, ilyen reflex játékos. De lehet, hogy belenézek. A filmet sem néztem, azt hiszem, a aztán a azt sem néztem meg. Na, én, én, én is szövegeket szeretem, amiket ő ír. És lehet, hogy bele nézni. Az biztos, hogy elképesztően gazdag, brutális, és, és magával ránt a fantáziája. Nem vagyok egy nagy horror fogyasztó, de, de az ő könyveit azokat imádom. Jaj, veszembe jutott, hogy a, a, a mindenség torva, a gyerek. Ifjúsági könyv ez az, azt az szerintem szintén úgy olvastam már, hogy adásban volt róla szó. E, a Barker visszatérő figura, ez az abarat, egy hatalmas, szabású mű, ugyanis öt kötetesre van tervezve, ha jól tudom, akkor a négyes folyamatban. Tehát a, a, ott mind a hármat olvas, olvashatjuk magyarul, ami jelenleg megjelent, és, és maga Barker rajzolta a címlapokat tehát rajzolt karaktereket, így meg, meg lehet nézni a neten is így, ö, ezeket a grafikákat, hogy milyen karaktertől hogy képzelt el, és ez nagyon-nagyon érdekes, mert én persze egészen máshogy. E, furcsa az egész ö, könyvsorozat, egy, ö, ugye jelen van egy létezik a mi világunk, csak hogy egy nagyon-nagyon Röviden összefoglalom a szituációt. Ez a, ez a mi világunk, ahol egy haplaten Cuki nevű kislány, aki csirkevárban él, e, e, belekeveredik egy olyan sztoriba, ami átviszi egy másik világba. Ez az Abarat virága, ahol minden órának van egy külön szigete, 24 sziget, és van a 25. óra, ami egy azért misztikus hely, nem, nem lehet tudni, hogy pontosan mi van ott. És ezek az órák, ezek a szigetek ezek a különböző jellegzetességekkel rendelkeznek. Komolyan nem, nem tudom elképzelni azt a drogot, ami ilyen csodálatos élmény gazdagságot hoz az ember életébe, mint, mint az egyik, egyik másik abarat világ, egyik másik ilyen sziget ad az embernek az olvasás közben. Itt van ez a csodálatos világ, amelyben megvannak a gonosz karakterek, kiderül hogy ez a hlatentuki, aki egy. egy átlagos ideáti ember, hogy keveredett bele abba a sztoriba, segítői lesznek, ellenségei lesznek, konfliktusok lesznek, nagy harcok, és mindegyik kötet úgy zárul le, hogy, hogy nagyjából olyan nyugvaponton, amivel úgy kibéri az ember még egy kis ideig, hogy akkor most nem olvassa tovább, mert mondjuk úgy, mint egy háborúban a csata lezárult volna, tehát lehet tudni, hogy folytatódik még a háború, de most itt lehet aludni, meg, meg én a markotányosnak osztogatni a, a valót és, és akkor így ezért aztán elviseltem, hogy ez egy olyan sorozat, ami még nincs befejezve. Viszont a hibák azok megjelennek nekem itt a hármas kötetben. Bizonyos karakterek azok nagyon érdekes dolgok történnek velük. Haplatán Cukinak a, a, a, a családja elég horrorisztikus, ez a csirkevár, ez gyakorlatilag csirkefeldolgozásból él, egy ilyen amerikai lepukkant kisváros, a neve az olyan hatást kelt, mintha valami csoki, Charlie és a Csoki nyár hangulatú lenne a világ, de egyáltalán nem. Az apja cukinak egy alkoholista család belül erőszakot elég sűrűn elkövető figura, akit nehéz bármilyen pozitív ott találni benne, mondjuk úgy, hogy nem lehet. Az anyja pedig ennek meg az egész család az elszenvedője. A szokásos kisvárosi karakterek azok megjelennek, egészen addig amíg át nem vált a világ a másik világban, tehát nem váltunk, és ott meg már ezekkel nyilván a, a egészen más típusú problémákkal szembesülünk. Uh, szóval itt, itt, itt feltűnnek karakterek, akikkel aztán még nem derül hogy mi van. Uh, így a harmadik kötetben, ez a majd valószínűleg a negyedikben visszatérnek, uh, kiderül, hogy hogyan folytatódik az ösztoliuk. Uh, ez, ezt, ezt én így abszolút negatívannak éltem meg ennél a sorozat résznél, és ami, ami miatt ebbegek, habogok, hogy hogyan beszéljek egy harmadik részről úgy, hogy ne cseszem el az olvasványi élményt, aki az első résznél akarja olvasni. Ahhoz mennyit akar, arra már rábeszéltél most, hogy az első két részt vegyem le a polcról, eddig vártam arra, hogy egyszer csak vége lesz ennek a dolognak. Nem, tehát amíg a toronok harcát én, én most úgy vagyok vele, hogy én kivárom, amíg az öreg befejezi, mert... mert úgy érzem, hogy szükségem van rá, hogy egyszerre lássam, hogy most akkor ezek a házak, ezek pontosan hogy is tagozódnak, mert mire újra leveszem a polcra, már nem tudom, hogy kiki csoda. Itt viszonylag gyorsan visszatérnek a részletek, hogy kiki csoda, bár itt is rettenetős sok karakter van, és némelyik tényleg egy-egy olyan abszurd, furcsa fantázia mert hát a tulajdonság tulajdonsága miatt karakteres, mint például Jánosok, aki hét feje van, és mindegyik fej külön karakter. A Pajkos János, meg a... mit tudom, milyen János, már nem is tudom a nevüket és ezek veszekednek, és a csomó humor eh, hozzájuk, tehát főben néha irritálóak is. Persze a Cuki az olyan 15-16 év körüli leányzó, szóval egyáltalán nem, nem, nem kisgyerek, és... és ahogy az ilyen kis, egy ilyen nagy él, az, az is megjelenik a könyvben. Ami nekem nagyon furcsa volt a hármas kötetben, és kíváncsi azoknak a véleményére, akik olvasták, hogy néha hideg futkosott a hátamon, és, és, és azt mondta, hogy nagyon én most ezt abba hagyom, ne olvasom. Lehetséges, hogy a, a Gyerekek miatt én érzékenyebb lettem, és már koráncsa vagyok vevő annyira olyan jelenetekre, amiket régen legyintettem, de most úgy a bőrömön érzem ezek hatását, és nem feltétlenül ö, emberekkel kapcsolatos. Tehát van benne egy olyan jelenet, amikor egy, egy gonosz állat haláláról szól a, a történet, és egy forgott komolyan. Tehát ö, valamiért azt gondoltam, hogy ez egy ifjúsági ö, regénysorozat, vagy legalábbis. Ö, kisebb, tehát a, nem feltétlenül csak a felnőtteket célozza be, e, hanem mondjuk a nagy is. És, és én úgy érzem, hogy ehhez képest nagyon sok megrázó pillanat van benne, ami, ami próbálra tesz mindenkit. az, hogy, hogy, hogy... mondjuk igaz volt, a korbácsa is, tehát ott, ott sem szelítkedt el. Nem, de valahol nekem a korbács az egyértelműen felnőtt könyv volt. Én egyébként Ezt most az még az elején javasoltam volna neked, hogy hogy azért a, a, ezt a filmsorozatot legalábbis az elejét mindenképp néz meg. Mi a címe? Hell... Hell de, de most, hogy így érzékenyebb vagy, talán nem, nem ez a megfelelő pont, de azért az nagyon-nagyon jó film. Tehát így kérlek, hogyha tetszik így a, a világon, meg... Tehát, azt, azt nem csak, hogy ő írta, hanem talán még a rendezője is ő volt, és tényleg igen, igen, a az valami nagyon, nagyon erős és érdemes belekóstolni. De akkor nem most, tehát vár egy pár évet. írt föl nem, nem, nem, nem. <gül> Valamiért, tehát eddig nekem az világa egy kicsit light volt, mint a kokolkeltő könyv. Az, az, az, ott talán, ha, mint a főszereplők is és a felnőtt férfiak, uh -huh. És, és valahogy ugye az, hogy az, hogy rájuk miért kínokat, azokat uh, uh, felnőtt embernek kell olvasnia. De egy 16 éves gyerek, a főhős, akkor hajlamos az ember azt hinni, hogy, hogy, hogy, hogy 16 évesek azok már olvashatják. De mondom, lehet, hogy én lementem 14 évesbe, és túlérzékeny vagyok. Mindenesetre csodálatos a negatív karakterek kiboglása. tehát euh, én szerintem ezzel, ezzel a ez a, ez a család a, egy negatív család szerepel benne Máni a mutter a fő negatív akinek van egy unokája a, a, és, és ők azok akik itt bonyolítják a, a sötét dolgokat tehát ők szerintem ilyen bekerülnek a, a pantheonba a negatív keref, a szereplők 10-est istennálon felkerültek tök jó Egyszerűen ennek a listának a többi eleme is érdekelne majd azért. Jó, jó téma, majd mikor uborka szezon lesz, akkor előbb. Elő. Az Igen. most van amúgy. Igen, észre szövettem. Már, már lehet érezni. Aha. Reggelen Reggel de uborka, uborka szak, az úr. a szél. Hát de itt, itt csak amerikai uborkát lehet kapni. Visszatértünk. Szóval, akkor nektek jó hetetek volt. Hát én, hogy hogy megkínlódom ezt a könyvet? A... Na, jól jó lett volna megnézni, hogy hogy kell mondani a nevét, de Hozé Saramago, talán így, így lehetne mondani <gül> ennek az írónak a nevét, és a Double az a könyv címe. És úgy találtam erre rá, hogy most jött ki egy, talán egy éve, vagy, vagy lehet, hogy friss film, ez az Enemy című film, mert a Józsi barátunk javasolt nekem megnézésre. És amikor uh, megtudtam, hogy ez egy könyvből készült, akkor gondoltam én leszek a jól értesült, aki először a könyvet olvassa, és hogy a könyv a jobb. És hát rettenetes meglepetést okozott nekem ez a könyv. Talán akkor panaszkodtam nagyon, mikor a Umberto ezt a, milyen, milyen temető? Prágai temető? Prágai temető. Tehát, hogy, hogy mennyire nehéz volt olvasni azért, mert ott teljesen elment ilyen történelmi tényekbe meg lapozgatott az ember is, csak folyamatosan az adatok jöttek, meg a nevek, meg a, a, a történelem. Hát, ezzel is ugyanúgy küzdök, de teljesen másért. Nem tudom, olvastatok-e már ettől a figurától, amit irodalmi Nobel-díjat kapott, úgyhogy rajtam ki biztos mindenki ismeri. Saját élmény volt vele? Volt, én a... Um... Én amikor ment Lisszabonba utaztunk, akkor előtte szereztem be könyvet, és akkor kapott Irodalmi nobel -t. Azt hiszem, hogy a vakság az a könyv, amit uh -huh. nagyon fontos regényének tartanak, és, és ezt pont nem lehetett kapni. Én a kolostor regényét vettem meg, és azt üttem az útra. És az egy... Az... Egy, az Habár néha ilyen beszárazodik nekem is. Tehát, hogy úgy érzem, hogy, hogy, hogy lassan morzolgatom a szöveget, de, de, de alapvetően nem. Tehát, hogy ez egy, uh -huh. az egy jó könyv. Lehet, hogy igen. van hogy kevésbé. É én körülbelül egy igen a... igen. Én pedig a vakságot olvastam, most ki gyors 48. adásban volt róla szó. Én azt uh -huh. nagyon szerettem. Tehát egy, uh -huh. Volt benne sokkoló, volt benne nehézség, volt benne, atya Úristen ez nem embernek való uh -huh de összességében egy piszak jó könyv. Hát, hogyha mondjuk két napja beszélünk, akkor még nem is tudom, 40-50 oldalnál járhattam, és akkor azt mondtam, hogy ez a könyv borzalmas, én abba fogom hagyni, és nem elég, hogy nem olvasom el, még a filmet is meg fogom nézni. De valahogy így kicsit tovább jutottam már, és, és kezdem valamennyire élvezni is a könyvet, a, ami nekem kínódás benne, ugye az alapötlet az tök jó, olyan, amit én, én szeretnék. Ilyen jó kis a valóságban valami, valami furcsaság megjelenik, és próbálja az ember kifejteni, hogy akkor megérteni, hogy, hogy mégis mi lehet mögött, és remélhetőleg valami izgalmas dolog. Van egy, egy történelem tanár főszereplő, akinek egy kollégája javasolja, hogy hát jó lenne ezt a B-múvit megmondja a címét, ezt ki a TK-ból és nézze meg, mert nézze meg. És akkor kiveszi a fickó és felfedezi, hogy egy mellékszereplő, akinek nehet, hogy mondata sincs benne, csak éppen feltűnik, az száz százalékban ugyanúgy néz ki, mint ő maga. Tehát én nem az, hogy hasonlít, hanem teljesen úgy néz ki. Az a különbség, hogy van bajsza éppen, és akkor be, hogy amikor az a film készült, abban az évben neki is pont olyan baj szólt, és hát ő teljesen kiakad, és elkezdi lenyomozni, hogy ki ez a színész, megnéz egy csomó filmet. Alapvetően itt, itt tartok a történetben. Minden egyes oldalon, tehát gyakorlatilag egy az egybe szűretlenül egyrészt kapjuk a, a főszereplő tanárnak a belső monológiát, de olyan szinten is, hogy akkor most mit tegyen, azon hogyan gondolkodik el, meg hogy hogyan borotválkozik, meg ilyenek, és mi jár a fejébe. És ugye valamilyen szinten ez szűrni szokták az írók, hogy, hogy befogadható legyen. Szerintem mindegyikünknek tele van káosszal a feje hogy napi szinten, hogy belepámulunk a világba és gondolkodunk, akkor mindenféle forma nélküli gondolat jelenik meg benne, és nem feltétlenül minden hírértékű. E ezt a fajta káoszt kapjuk meg. És úgy, úgy megfogalmazva rá, az, hogy ugyen konkrétan egy full oldalas mondatok vannak jellemzően benne, ahogy ezek a gondolatszálok jönnek-mennek. Mm. És nem elég ez a réteg, hogy, hogy a gondolat halmazt megkapjuk, Még az író maga is így bele-beleszővé, hogy akkor most erről kéne e, a regénybe e, írni, vagy akkor most lapozzunk egy picit. Tehát így még, még, még ki is kandikál az író is belőle, és akkor az ő kreatív gondolata is belekerülnek a könyvbe. És mindez alatt alig-alig történik valami, legizgalmasabb az az, amikor esetleg egy csendesebb vitába kerül a, a, a főszereplő a kollégáival, de még az sem egy komoly konfliktus, és akkor még a, ráadásul a vita túloldalán állóknak a gondolatait is megkapjuk. Tehát így elképesztően nehéz olvasni, elég nehéz megérteni, hogy most akkor mi az, amit nekem ebből le kell szűrni. Most így, nem is tudom, 50-60 oldal után már átcsap abba, hogy kicsit így feladom azt, hogy én ezt teljes mértékben értelmezni akarom és valamilyen szinten itt ott el is tudok mosolyodni rajta meg durva azt mondani erre, hogy így elkezd berántani a történet mert, mert csiga lassúsággal halad de már úgy, úgy kezd érdekelni hogy akkor most hogyan lesz ez tovább és Mennyi van még hátra? Hát jó fele Óhat, akkor még bármi lehet Aha. Szóval... A vakságban ott még nem értettük a világot, szerintem. Aha. Szóval tehát formailag is nehéz nekem ezt így feldolgozni, kibogozni a szálakat is nehéz, de mégis érdekes. Tehát így, így jó, hogy nem, nem tettem le teljesen, de nem állítom, hogy el tudok mélyedni bennem, mint egy regényben. Már itt ott majdnem, nem, el tudok bennem merülni, de még mindig akkor előjön valami a körséggel az író, hogy... hogy Kicsit visszaráncson itt a, az elmélyedésből, viszont mikor elkezd teljesen egy mondat közepén elgondolkodni, hogy a monkfish az milyen hal, meg, meg fél mondatban rátér, mit tudom én a kapcsolataira, fickónak, és itt-ott megjelenik egy mellékszereplő, akinek előtörténete van. Tehát ez mindegy mind nagyon. Tehát egy, értékes, meg okos gondolatok vannak benne, Te, olyan, olyan ami, a, amit, amit az ember szívesen olvas, és érdekes belenézni kapcsolatokban, meg gondolatokban, meg a, hogy hogyan gondolkodik a karrieréről, meg az életéről a főszereplő. Tehát egy tök jó, de nagyon kíváncsi lettem volna erre novellaként, mert engem az alapötlet fogott meg, és nem erre számítottam, hanem, hanem valami izgalmasra. Igazából nekem eladtad. Ez, ez, a, ez a legszörnyűbb ebben. Jó, hát szerintem más is olvassál, meg én nagyon szívesen hallanék, vagy olvasnék a hallgatóktól, hogy aki már konkrétan ezt a könyvet olvasta, hogy milyen élmény volt, és hogy milyen várakozásokkal ment bele, mert kihívás mindenképp. Jövő hétre meg egyébként olyan könyvet olvasok éppen, amit talán csak elcsapadunk fél évvel ezelőtt. Uh -huh. Úgyhogy egy, egyfajta én egy lánc alatti jellegé úgyis lesz a <gül> adácsnak. Jó van, nem, hogy a hallgatóknak is kedvet csináltunk, és ők nézzék meg a filmet előre. Na jó van. Na ráadás, Akkor nincs más hátra, mint vasárnap délután nektek este, Balázs én fél időben leúrottam dinnyiért, úgyhogy őrületesen vége a napnak. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.